Дафна дюморіє сині лінзи. Нарешті настав день, коли їй знімуть пов'язку та поставлять сині лінзи. Мада Вест підняла руку до очей і торкнулася тонкою шорсткою тканини, під якою шас за шаром лежала вата. Її терпіння буде винагороджено. Дні переходили в тижні, і вона все лежала після операції – не відчуваючи фізичних страждань, але нуюючи від темряви, що занурювала все у невідомість і безнадійного почуття, що дійсність, саме життя проходить повз неї. Перші дні її мучив біль, але милосердні ліки невдовзі пом'якшили його, і його притупилася, біль зник. Залишилася лише величезна втома. Реакція після шоку, як її запевнили. Щодо самої операції – вона прийшла успішно. На всі сто відсотків перспектива була явно обнадійлива. «Ви будете бачити», – сказав їй хірург, – «ще краще, ніж раніше». «Звідки ви це знаєте?» – наполягала Медвест, пранучи зміцнити тонку ниточку віри. «Ми обстежили ваші очі, коли ви були під наркозом, і вдруге, коли ви були під знеболючим засобом. Ми не будемо вас обманювати, місіс Фест». Вона вислуховувала ці запевнення двічі-тричі на день. Але час йшов, і їй довелося запастися терпінням. Зараз вона уже згадувала про очі не більше, ніж раз на добу. І то не прямо, а намагаючись застати їх зненацька. Не викидайте троянди, мені хочеться на них подивитися. Просила вона, і Дена доглядальниця промовляла, спіймана в пастку. Вони зав'януть до того часу. І це означало, що до наступного тижня пов'язка не буде знята. Певні дати ніколи не згадувались. Ніхто не говорив, 14-го числа цього місця до вас повернеться зір. І тому вона продовжувала свої хитрощі. Вдавала що їй все одно, і вона згодна чекати. Навіть Джим, її чоловік, потрапляв тепер у розряд вони разом із персоналом лікарні. Вона більше нічого йому не розповідала. Раніше, давно-давно, вона розповідала йому всі свої страхи і побоювання, і він поділяв їх з нею до операції. Тоді, боючись болю і сліпоти, вона чіплялась за нього і говорила, подумкою, являючи себе безпорадною калікою. «Що як я назавжди втрачу зір? Що тоді зі мною буде?» І Джим тривога якою була не менш пекучою, відповідав. Хоч би що трапилось, ми пройдемо через це разом. А зараз, сама не знаючи чому, можливо, через те, що темрява витончила її почуття, Мада соромилася обговорювати з чоловіком свої очі. Дотик його руки був таким самим, як і раніше. І поцілунок, і серцевий голос. І проте всі ці дні очікування в ній набухало зернятко страху, що він, як і персонал лікарні, був до неї надто добрий. Доброта тих, кому щось відомо, стосовно тих, від кого це приховують. Тому, коли нарешті настав довгоочікуваний день, і під час вечірнього візиту хірурж сказав, «Завтра я поставлю вам лінзи». Здивування пересилило радість. Мада Вест не могла промовити жодного слова, і лікар вийшов, перш ніж вона встигла йому подякувати. «Невже це правда?» Та її агонія скінчилася. Мада дозволила собі одну єдину, останню пробну кулю, коли Дена доглядальниця йшла з чергування. А до них потрібно буде звикнути, так? І спершу буде боляче? Затвердження у формі безтурботного питання, але голос жінки, яка доглядала її протягом стількох тижнів, відповіла. Ви навіть не відчуєте їх, місіс Вест. Її спокійний. Привітний голос, те, як вона перекладала подушки і підносила склянку до ваших губ, легкий запах її французьких парфумів, які вона завжди наносила. Все це вселяло довіру, говорило про те, що вона не бреше. «Завтра я вас побачу на власні очі», – сказала мада Вест. І доглядальниця, залившися веселим сміхом, який часом долинав із коридору відповіла. «Так, це буде для вас», – першим ударом. Дивно, як притупилися спогади про її приїзд до лікарні. Лікарі та сестри, які приймали її, перетворились на тіні. Відведена їй палата, де вона все ще знаходилась. Просто дерев'яний ящик, пастка. Навіть сам лікар, умілий та енергійний хірург, який рекомендував їй під час двох коротких консультацій негайно лягти на операцію, був тепер для неї лише голосом, а не справжньою особою. Він з'являвся, віддавав накази, накази виконувались, і було важко уявити, що цей перелітний птах та сама людина, яка кілька тижнів тому попросила віддати себе в його руки, і яка створила диво з живою тканиною, що була на власні очі. Уявляю, як ви хвилюєтесь. Це був низький, м'який голос нічної доглядальниці, яка найкраще розуміла її. Маді довелося перенести. У сестрі Брент, денної доглядальниці, все дихало в бадьорі сьогодня. З нею з'являлося сонце, свіжі квіти, відвідувачі. Коли вона описувала, яка сьогодні погода, вона ніби творила її. Ну і пекло, говорила сестра Брент, відчиняючи вікна. І її підопічна прямо відчувала, як від її форми та накрохмаленої шапочки – Відходить свіжість Якимось незрозумілим чином Пом'якшуючи спеку, що хлинула вікна А на те, відчуваючи легкий холодок Вона чула під рівнем шуму дощу Садівники будуть раді радісінькі А ось старша сестра Залишиться без річкової прогулянки Так само і страви Навіть найсмачніші лікарняні обіди Здавалися делікатесами Коли вона пропонувала їх Кусочки камбали з олією Весело пригощала вона, розпалюючи апетит, що притупився, і доводила з'їдати подану варену рибу, начисто позбавлену смаку. Адже інакше ви начебто підводите сестру Брент, що рекомендувала її. Пончики з яблуками, з двома ж ви, звичайно, впораєтесь. І в роті з'являвся смак у явного пончика, хрумкого, посипаною цукровою пудрою. Коли насправді він нагадував шматок булки, що розм'якло. Бадьорість та оптиміст сестри Бренд не давали вам виявити невдоволення. скаржитись було по образою. Сказати «Дайте мені спокійно полежати, я нічого не хочу» означало б виявити слабкість духу. Ніч приносила втіху. З'являлася сестра Енсел. Вона не чекала від вас мужності. Спочатку під час болю вона... І ніхто інший давала болезаспокійливі ліки Вона і ніхто інший збивала подушку і підносила склянку до губ, що запеклися А коли потяглися тижні очікування, її м'який спокійний голос підбадьорливо говорив Скоро це закінчиться, немає нічого гіршого, ніж чекати Вночі варто було тільки торкнутися дзвінка, і сестра Енсел була біля ліжка не можете заснути? Так, це жахливо. Я зараз дам вам порошок, і ви не помітите, як мене ніч. Скільки співчуття у плавному ніжному голосі, змучена вимушеним очікуванням і неробством уява, що населяє темряву химерними картинами, малювала для відпочинку реальні сцени. Вони з сестрою Енсел поза стінами лікарні, наприклад, у трьох з Джимом за кордоном. Джим грає Вольф з якимось безликим знайомим, а вона гуляє з сестрою Енсел. Сестра Енсел усе робила бездогана. Ніколи не дратувала. Інтимність їхнього нічного спілкування лише умовно була розділена на пацієнтку і доглядальницю, І ці вузи рвалися, коли наставав ранок. Коли сестра Енсел без п'яти вісім йшла додому, вона шепотіла. До вечора. І саме цей шепіт змушував Маду відчувати щось приємне, не наче восьма година вечора не просто час приходу на роботу, нічної зміни, а наче вони домовлялися про таємне побачення. Сестра Енсел розуміла вас, коли ви скаржились стомлено, День тягнувся до нескінченності і отак у відповідь говорили про те, що для неї день йшов дуже довго, що вона безуспішно намагалась заснути і лише тепер сподівається повернутися до життя. А з якою симпатією, яким тоном вона повідомляла про прихід вечірнього відвідувача? «А хто це до нас прийшов? Кого ми так хотіли бачити?» І раніше, ніж зазвичай, її голос наводив на думку, що не чоловік, з яким Мада прожила 10 років, а хтось, хто наривав букет принесених ним квітів у чарівному саду і зараз стоїть з ним у неї під балконом – які чудові лілії вигукувала сестра Енсел, зітхаючи мову неї перехоплювало подих. І мада Вест ніби на власні очі бачила екзотичних красунь, що тягнуться до небес, а перед ними медсестру. Потім ледь чутно звучало сором'язливе «Доброго вечора, містере Весте! Місіс Вест чекає на вас!» Нечутно прикривши за собою двері, вона виходила на вшпеньки з квітами – і майже беззвучно поверталася. Кімната наповнювалась ароматами лілей. Мабуть, на другий день перебування у лікарні Мада запропонувала, верніше, запитала спочатку сестру Енсел, а потім чоловіка, чи не поїде сестра до них на тиждень після того, як маду випишуть. Це якраз збігається з її відпусткою, лише на тиждень, тільки поки Мада знову не звикне до будинку. А ви хочете, щоб я поїхала? У стриманому голосі лунала обіцянка. «Так, звичайно, мені спершу буде дуже важко». Не знаючи, що вона мала на увазі підважко, Мадавес, не знаючи про майбутні лінзи, все ще відчувала себе безпорадною, яка потребувала підбадьорення та опіки, які досі вона знаходила тільки у сестри Енсел. «Як ти думаєш, Джиме?» У його голосі здивування боролося з ніжністю. Здивування, тому що його дружина так високо оцінює доглядальницю, а ніжність, тому що природна для чоловіка, що потурає капризом хворої дружини. У всякому разі так здалося Маді Вест. І пізніше, коли вечірній візит закінчився і чоловік пішов додому, вона сказала сестрі Енсел, «Ніяк не можу зрозуміти, чи припала до душі моя пропозиція чоловікові». Відповідь пролунала спокійно і підбатерливо. Не турбуйтеся, містер Вест примирився уже з цим. Примирився і з чим? Зі зміною звичайного способу життя? Троє замість двох за столом? Обов'язкова розмова? Незвичайний статус гості, який платить за віданість господині? Хоча на це не буде і натяку. Лише наприкінці тижня, немов між іншим, їй буде вручено конверт із грошима. Уявляю, як ви хвилюєтесь. Сестра Енсел біля узголів'я поправляла подушку. Тепло її голосу, упевнені, що за кілька годин і вона, і мада буде вільною. Нарешті заглушили багатоденні сумніви. Успіх. Операція прийшла успішно. Завтра вона знову бачитиме. «Здається», – сказала мада Вест, – «ніби ти народжуєшся знову». «Я вже забула, як виглядає все довкола». «Чудово», – сказала сестра Енсел. І ви були такі терплячі, так довго чекали. У лагідній долоні співчуття та засудження всіх тих, хто протягом довгих тижнів наполягав на пов'язці. І якби це було у її владі, якби в її руках була чарівна паличка, до місіс Вест ви б набагато поблажливіше. «Як дивно», – сказала мада Вест, – «завтра ви вже не будете для мене лише голосом, ви одягнетеся в тіло». «А я зараз хіба без тіла?» Удаваний закид – легке підражнення, звичне для їхньої розмови і такі втішні для пацієнтки. Коли зір повернеться до неї, від цього доведеться відмовитись. Ні, зрозуміло, але вже буде інакше. Не розумію чому, навіть знаючи, що сестра Енсер маленька і темненька, так вона сама себе описала. Мадаве зготувалась до сюрпризу при першій зустрічі. Нахил голови, розріз очей, чи, можливо, якась несподівана риса обличчя. Надто великий рот, надто багато зубів. Подивіться, будь ласка. Не вперше сестра Енсел взяла руку своєї підопічної і провела долоною по своєму обличчю. Мада весь збентежилась, це виглядало грубо, і її рука була бранкою. Висмикнувши її, мада сказала зі сміхом, «Мені це нічого не скажуть. Тоді спіть» ви й не помітите, як настане ранок. Настав звичайний ритуал, посунули ближче дзвіночок, проковнуто снадійне, випито останній ковток води і нарешті – тише. Зателефонуйте, Місіс Вест, якщо я вам буду потрібна. Маду завжди охоплювало легке почуття втрати, середливості, коли двері зачинялися і сестра покидала її. До того ж і ревнощі, тому що були й інші пацієнти – яким вона чинила ті ж самі милості. Хто так само міг зателефонувати нічній доглядальниці, якщо його мучила біль. Коли мадавес прокидалась, це часто бувало з нею перед світанком. Вона малювала тепер в уяві не Джима, не будинок, не їхню спальню, а сестру Енсел, що сидить, можливо, біля ліжка, що схилилась над узголів'ям, щоб полегшити чиєсь страждання». І одне це змусило маду тягнути руку до дзвіночка, натискати пальцем на кнопку і запитувати, коли відчинялися двері. «Я вас розбудила?» «Я ніколи не спів на чергуванні». Отже, вона сиділа в затішній ніші для чергових сестер посеред коридору. Пила чай чи переносила записи медичну карту, або стояла біля пацієнта, як стоїть зараз біля неї, мати. «Не можу знайти хустинку». «Ось вона, лежить у вас під подушкою». Дотик до плеча – це вже сама насолода. Ще кілька слів, щоб продовжувати її перебування, і сестра зникла. Відповідати на інші дзвінки та інші прохання. Ну, погода сьогодні, скажитись не можна. Настав день, і сестра Брент влетіла в палату, як перший ранковий вітерець, коли стрілка барометра вказує на ясно. «Чи все готове до великої події?» Запитала вона, «Нам потрібно поквапитись і надіти найкрасивішу нічну сорочку, щоб зустріти містера Веста». Та сама операція у зворотньому порядку, однак цього разу у її палаті на її власному ліжку. Лише спритні руки хірурга та сестри Брент. Йому на допомогу спершу зникла пов'язка скрепу, потім карпія та вата. Трохи відчутний укол голки, щоб притупити всі відчуття і ліка робить щось, що неможливо зрозуміти з її очима. Болю не було, дотик здавався холодним. Ніби туди, де щойно лежала пов'язка, ковзнув шматочок льоду. Але це не дратувало, а навпаки. «Не дивуйтеся», – сказав хірург, – «якщо перші півгодини не відчуєте різниці. Все здаватиметься покритим серпанком. Потім він поступово розсіється. І я хотів би, щоб весь цей час ви спокійно полежали». «Розумію, я не буду рухатись». «Бажана мить не повинна бути раптовою. «Це зрозуміло, темні лінзи були тимчасовими лише на перші дні. Потім їх знімуть та замінять іншими». «А наскільки ясно я бачитиму?» – нарешті наважилася запитати вона. «Абсолютно ясно, але не відразу у кольорі, начебто через темні окуляри в сонячний день». Навіть приємно. Його веселий сміх селяв довіру. І коли вони з сестрою Брент вийшли, мадавес знову лягла, чекаючи, коли зникне й мла. І сонячний день увірветься до неї в очі, якби не був притуплений її зір, якби не було замутно в лінзах. Мало-помало туман розвіявся, і перший предмет, який вона побачила, була шафа. Потім стілець. Потім вона повернула голову, поступово виступили контур вікна. Вази над підвіконі, квіти, які їй приніс Джим. Звуки, що долинали ззовні, злилися з обрисами, і те, що раніше різало слух, звучало тепер милозвучно. Вона подумала, цікаво, а я зможу плакати? Лінзи не затримують сліз. Але відразу відчула, що разом із дорогоцінним даром, зором, до неї повертаються сльози. І чого тут соромитись, якісь одна-дві сльозинки – і вона одразу їх змахнула. Тепер усе було у фокусі квіти, умивальник, склянка з термометром, халатик. Мада не вірила сама собі, полегшення було таке велике, що вона ні про що інше не могла думати. Вони мені не брехали, так і сталося, це правда, а вона бачила ковдру, яку так часто гладила рукою. Колір тут не має значення. Приглушене лінзами світло лише посилювало чари, пом'якшувало все, на що падав її погляд. Насолоджуючись формами та контурами, вона забувала про колір, яке воно має значення, коли здійде і до цього часу в неї достатньо, що може бути важливіше за синю симетрію у підвалі її зору бачити, відчувати, злити те й інше воєдино. Вона справді народилася наново, відкрила давно втрачений світ, тепер їй нема куди поспішати, розглядала свою палату, затримуючись на кожній дрібниці. Це вже було багатством, насолодою, цим можна було смакувати просто дивитись на кімнату, обмацувати її очима, переходити поглядом за її межі, до чужих вікон у будинку навпроти, це забере багато годин. Навіть в'язню в одинокій камері вирішила мата. Здасться затишно, якщо він спершу втратить зір, а потім йому його повернуть. Вона почула зовні голос сестри Брент і повернула голову до дверей. Ну, нарешті ми знову щасливі. Мата весь з усмішкою дивилася, як одягнена у форму постать входить до кімнати. З підносом у руках, де стоїть склянка молока. Але що ж це... Що за безглуздість? Попри здоровий глузд, голова під шапочкою зовсім не була жіночою головою. На маду насувалася корова, корова з людським тілом. Шапочка з рюшем хвацько сиділа на широко розставлених рогах. Очі були великі і добрі, але все одно коров'ячі і ніздрі вологі. І стояла вона важко дихаючи, так як стоять корови на пасовищі, безтурботна, задоволена життям, нерухома, приймаючи все таким, як воно є. Все здається таким незвичним, так? Її сміх був сміхом жінки, сміхом Деної в доглядальниці, сміхом сестри Брент. Вона поставила тацю на тумбочку біля ліжка. Пацієнтка не відповіла – вона заплющила очі, потім знову розплющила їх. Крова у сукні медсестри все ще була в кімнаті. «Визнайте», – сказала сестра, – «ви б не здогадалися, що ви в лінзах, якби не колір». Потрібно було виграти час. Пацієнтка обережно простягнула руку до склянки. Потім повільно почала пити молоко. Маска була одягнена з якоюсь метою, можливо, якийсь досвід, пов'язаний з лінзами. Хоча в чому він полягає – вона не могла уявити, вони безперечно ризикували, обрушуючи на неї такий сюрприз. А стосовно слабших людей, які перенесли таку ж операцію, як вона, це було б просто жорстоко. «Я чудово бачу», – сказала вона нарешті, – «принаймні мені так здається». Сестра Брен стояла, склавши руки на грудях, і спостерігала за нею. Широка постать у формі була точнісінько такою, якою Мада Вест її уявляла. Але ця задерта коров'яча голова безгузди рюш на шапочці, начеплений на роги. А де ж межа між маскою і тілом, якщо це справді маска? У вас якийсь невпевнений голос, сказала сестра Брент, невже ви розчаровані після того, що ми для вас зробили. Сміх звучав як завжди весело, але губи повільно рухали з боку у бік, наче вона жувала траву. У собі я впевнена, відповіла мада Вест. А от у вас ні. Це що, жарт? Що жарт? Ну, те, як ви виглядаєте, ваше обличчя. Сині лінзи не настільки затемняли світло, щоб вона не змогла помітити, як змінився вираз доглядальниці. У корови виразно відвисла щелепа. Справді, місіс Вест цього разу сміх звучав не так щиро. Вона була здивована. Я така, якою мене створив Господь. Можливо, він би міг зробити свою роботу кращою? Доглядальниця корова підійшла до вікна і ризким рухом на всю ширину роздерла фіранки. Кімнату залило яскраве світло. У маски не було країв. Голова непомітно переходила в тіло. Мадавест уявила, як корова, якщо на неї напасти, опускає голову і виставляє роги. «Я не хотіла вас образити», сказала вона, «але справді трохи дивно». Розумієте? Вона була позбавлена пояснення, оскільки двері відчинилися, і в кімнату війшов хірург. У всякому разі мада впізнала його голос, коли він сказав хеллоу як справи. Фігура в темному піджаку і широких, звужених донизу штанах цілком підходила відомому хірургу. Але голова – це була голова фокстер'єра. Вуха сторчма – допитливий гострий погляд. Ще хвилина, і він загавкає, завиляє коротким хвостом. Цього разу пацієнтка засміялася. Дуже комічний був ефект. Мабуть, це все-таки жарт. Звичайно, жарт. Але що ж це? Навіщо входити в такі витрати і завдавати собі стільки клопоту? Чого зрештою вони досягають цим маскарадом? Вона різко обірвала сміх, побачивши, як фокстер'єр обернувся до корови. І вони без слів розмовляють між собою. Потім корова знизила своїми надто ж могутніми плечима. Ми чомусь здаємося, місіс Вес, смішними, сказала вона, і голос її звучав не дуже. Ну й чудово, сказав хірург. Хіба було б краще, якби ми здавалися їй неприємними? Він підійшов, простягнув руку пацієнтці і нахилився ближче, щоб подивитися на її очі. Мада Вес лежала нерухомо, його голова теж була маскою. Принаймні, Мада не могла розрізнити її кордонів. Вуха стояли сторчма, з торчма, гострий ніз У нього навіть була мітка, одне вухо чорне, а інше біле. Мада уявила його перед входом у лисячу нору. Ось він принюхується, ось упіймав слід, продирається вглиб лаза, весь поглиблений в роботу, на яку був натасканий. «Вам підійшло б ім'я Джек Расел», – сказала вона. «Вибачте?» Він випростався, але все ще стояв біля ліжка, у блискучих очах проникливість, одне вухо насторожилось, стерчить у гору. «Я хочу сказати», – Мадавест підшукувала слова, «що це ім'я підходить вам більше, ніж ваше власне». Вона була збентежена. Що він подумає про неї? «Він – містер Едмунд Грифс, за ім'ям якого на дерев'яній дощиці на Харлі-стріт стоїть ціла купа літер. Його звань». Я знаю одного Джемса Рассела, сказав він, але він хірур-ортопед і ламає людям кістки. Вам здається, що я те щось зламав? Голос його звучав жваво, але в ньому прослизнув подив, як і у сестри Брент. Подяки на яку вони заслуговували за свою майстерність, щось не було видно. О, що ви, що ви, посмішно промовила пацієнтка, нічого в мене не зламано, правда, нічого, і нічого не болить. Я все бачу, дуже ясно, якщо вже на те пішло. Так і має бути, сказав хірург і засміявся, точнісінько короткий різкий гавк. Ну, сестро, продовжував він, пацієнтка може робити все, що завгодно, в межах розумного, звичайно, тільки не знімайте лінзи. Ви попереджали її? Якраз збиралася, серб, перед тим, як ви увійшли. Містер Грифз обернув чорний собачий ніс до Марти Вест. Я зайду в середу, сказав він, і зміню лінзи. Поки що вам потрібно лише одне, промивати очі спеціальним розчином тричі на день. Це обов'язок сестер. Самі ви їх не чіпайте, і головне не торкайтеся лінз. Якось пацієнт хотів їх зняти, поплатився зором. Він його ніколи не відновив. Спробуйте тільки торкнутися, здавалося гавка фокстер'єр. Отримаєш по заслугах. Навіть і намагайся. «У мене гострі зуби». «Я розумію», – повільно промовила Мада Вест. Але вона втратила свій шанс. Тепер вона не могла вимагати у нього пояснень. Інстинкт підказував їй, що лікар її не зрозуміє. Фокстер'єр говорить щось корові, віддає розпорядження, різка уривчаста фраза і кивок дурної морди у відповідь. Мабуть, у спекотний день мухи сильно її докучають. чи шапочка з рюшем відлякує їх. Коли вони рушили до дверей, пацієнтка зробила останню спробу. А постійні лінзи, спитала вона, будуть такі самі, як і ці? Такі, ага, фемхірург, але тільки прозорі. Ви побачите все у природному кольорі. Отже, до середи. Він вийшов, сестра слідом за ним. Мада чула шепотіння голосів за дверима. А тепер що? Якщо це справді якийсь досвід, чи знімуть вони одразу свої личинки? Було дуже важливо з'ясувати це. З нею зіграли не зовсім чесний жарт. Це було зловживання довірою. Вона чула, як лік розказав. Півтори пігулки. Вона трохи збуджена. Цілком природна реакція. Мадо весь хоробро відчинила двері. Вони стояли в коридорі, все ще в масках. Обидва обернулися до неї. У гострих, блискучих очах фокстер'єра та глибоких очах корови був закид. Наче своїм чинком пацієнтка порушила прийнятий етикет. «Вам щось потрібно, місіс Вест?» – запитала сестра Брент. Мада Вест дивилася них у коридор. Весь поверх брав участь у обмані. У маленької покоївки, що вийшла з сусідньої палати зі шваброю, і совком для сміття була голівка ласки. А доглядальниця, що йшла з іншого кінця коридору, була кішечка з кокетливою шапочкою на кучерявій голові. Поруч із нею гордо крокував лікар Лев. Навіть у швейцара, що в цей час піднявся у ліфті навпроти, була на плечах голова кабана. Виймаючи багаж, він хрипко хрюкав. Вперше Маду Вест пронизав страх. Звідки вони могли знати, що вона саме зараз відчинить двері? Як вони зуміли всі з'явитися в цю саму хвилину, кожен у масці, всі ці сестри і лікар, і покоївка – яка саме вийшла із сусідніх дверей, і швейцар, який зараз піднявся на ліфті. Мабуть, страх відбився на її обличчі, бо сестра Брент корова взяла її за руку і відвела до палати. «Ви добре почуваєтесь, місіс Вест?» – стривожено запитала вона. Мада Вест повільно лягла у ліжко. Якщо це була змова, то навіщо? Інші пацієнти також були жертвами обману. «Я втомилася», – сказала вона – я хотіла б відпочити. От і добре, сказала сестра Брент, а то ви трохи перезбучені. Вона змішувала щось у склянці, і цього разу, коли мада вес взяла склянку в руки, її пальці тремтіли. Чи може корова розглянути як слід, що вона змішує, як є зіля? А якщо вона помилиться? Що ви мені даєте? – запитала вона. Заспокійливе, – відповіла корова лютики та ромашки, пишна зелена трава, уяви нічого не варто було відчувати. В Петві три інгредієнти. Паценку пересмикнуло тремтіння. Вона опустилась на подушку, і сестра Брен засмикнула фіранки. "Відпочиньте", сказала вона. "І коли прокинетесь, будете почуватися набагато краще". Тяжка голова потяглася вперед, а зараз вона розкриє рота і замечить. Заспокійливе подіяло швидко. Сонне зацепеніння охопило тіло пацієнтки. Незабаром вона поринула в мертву темряву. Але коли прокинулась, на неї чекав ненормальний порядок речей, як вона сподівалась. А обід принесений кішечкою. Сестра Брен змінилася з чергування. «Скільки це триватиме?» – запитала мада Вест. Вона вже змирилася з розіграшем. Глибокий сон відновив її сили та частинку віри в себе. Якщо це потрібно для її очей – їм видніше, хоча причина їхнього вчинку для неї незбагнена. «Що ви хочете сказати, місіс Вест? запитала кішечка, посміхаючись Не встигла вона закінчити фразу, як уже поправляла шапочку «Це досвід з моїми очима», – сказала пацієнтка, знімаючи кришку з тарілки, де лежав шматок вареної курки «Не бачу у цьому ніякого сенсу, показуєте себе якихось опутал» «Навіщо? Кішка серйозна. Якщо кішка може бути серйозною?» Продовжувала дивитися на неї відкритими очима. «Вибачте, місіс Вест», – сказала вона, – «я вас не розумію». «Ви сказали, сестри Брент, що не зовсім добре бачите». «Справа не в тому, що я не бачу», – відповіла мада Вест. «Бачу я чудово. Стілець є стілець, стіл є стіл. Я їстиму варену курку». Але чому ви схожі на кішку, при чому смугасту? Можливо, це звучало невічливо, у неї мало не здригнувся голос. Мада згадала сестру, це була сестра Суетінг, її ім'я Кіті. Це ім'я їй дуже підходило. Сестра відсахнула від столу серветку. Дуже шкода, сказала вона, що я не можу вас подряпати. Мене ще ніхто не називав кішкою. Подряпина була досить глибокою. Кішка вже випустила кіхті. Вона могла муркотіти щось в коридорі, але з мадою Ес вона муркотіти не хотіла. «Я нічого не вигадую», – сказала пацієнтка. «Я бачу те, що я бачу. Ви, кішка, подобається вам ні?" а сестра Бренд – корова». Цього разу образа була свідомою. Чудові вуса сестри Суїтінг стали стерцем. «Будьте ласкаві, місіс Вест». Їжте своє друге і подзвоніть мені, коли будете готові їсти третє І вона гордо пішла з кімнати Якби у неї був хвіст, подумала мада Вест Він би не виляв, як у містера Гривза, а люто бив по підлозі Ні, це були не маски Здивування та гнів кішки були досить щирі І персонал лікарні не став би розігрувати таку виставу Заради одного пацієнта Мади Вест це обійшлося б занадто дорого. Отже, справа у лінзах. Лінзи за своєю сутністю, завдяки своїм властивостям, яку може зрозуміти тільки фахівець, перетворюють усіх, на кого в них дивишся. У мати раптом майнула одна думка. Вона відштовхнула обіг столик сервіровки, злізла з ліжка і підійшла до турьмо. В на неї дивилося власне обличчя, темні лінзи приховали очі. Але обличчя її ма де вест Слава Богу, сказала вона Але думки її знову повернулися до колишнього русла Значить, все ж таки обман Раз власне її обличчя не змінилось Хоч і бачить вона його через лінзи Значить, тут справді змова І її перша здогадка щодо масок була правильною Але чому, що вони виграють? Може вони змовились між собою звести із розуму? Але вона відразу відмовилась від цієї думки – надто абсурдно. Лікарня та її персонал користувалися в Лондоні доброю славою. Хірург оперував навіть членів королівської родини. До того ж, якщо вони хотіли довести її до божевілля, це набагато простіше було зробити за допомогою ліків. Або анестезії дали б їй під час операції надто багато знеболюваних засобів. Та дали би померти – до чого грати в ці ігри та одягати лікарів із сестер у маски тварин? Вона зробила ще одну перевірку. Вона подивилась на перехожих. Мада весь сховалась за фіранкою і визирала вікно. Спочатку на вулиці було порожньо. Під час ланчу не було великого руху. На дальньому перехресті промайнуло таксі, але вона не змогла розгладіти водія. Мада чекала. На сходи лікарні вийшов швейцар. Постояв, дивився у всі боки. Вона ясно бачила голову кабана. Але він не береться до уваги. Він може бути учасником у змові. До будинку наближався фургон. Водія не було видно. Але він зменшив швидкість і виглянув з кабіни. Перед нею майнула плоска жавюча голова. витріщені очі. У мади впало серце. Вона підійшла до вікна і знову лягла на ліжку. Їсти їй більше не хотілося, і вона відсунула тарілку, майже не торкнувшися курки. Вона не стала дзвонити, і через якийсь час двері прочинилися. Але то була не кішка, а маленька покоївка з головою ласки. Що ви хочете на десерт, сливовий пудинг чи морозиво, мадам? запитала вона. Мада вест, не розплющуючи очей, похитала головою. Несміливо кознувши вперед, щоб забрати тацю, ласка запитала, тоді сир та каву? Її голова поєдналася з тулубом без жодного шва. Це не могло бути маскою. Хіба якийсь геніальний художник придумав маски, чи непомітно переходять у тіло? Так що матерія зливається зі шкірою. «Тільки кави», – сказала Мадавест. Ласка зникла. Знову стукіт у двері. На порозі виникла кішка. Спина дугою, шерсть дибки. Вона мовчки кинула на столик чашку з кавою. І мада Вест обурилась, адже якщо комусь і виявляти невдоволення, то тільки їй. І вона різко сказала. Налити вам блюдечко молока? Кішка обернулася. Жар-жар-то, місіс Вест, сказала вона. І я перше посміюся з того, що смішно. Але я не виношу брутальностей. Мяу! Сказала Мада Вест. Кішка вискочила з кімнати, ніхто не прийшов забрати чашку, навіть ласка. Пацієнтка впала в немилість, та й нехай. Якщо персонал лікарні вважає, що може взяти над нею гору, вони помиляються. Мада знову підійшла до вікна. Швейцарка Бан допомагав сісти в машину чоловіку похилого віку на милицях. Отже, все ж таки не змова, адже вони не знають, що вона на них дивиться. Мада підійшла до телефону і попросила телефоністку з'єднати її з чоловіком. І відразу згадала, що він не міг би повернутися після ланчу. Проте назвала номер, і їй пощастило, Джим опинився на місці. "Джим, Джиме, любий, так? Яке щастя почути так добре знайомий рідний голос. У Мади одразу полегшало на душі. Вона лягла на ліжко, притиснула трубку до вуха. "Любий, коли ти зможеш приїхати? Боюся аж увечері, не день, а суцільне пекло. Одне за одним без перестанку. Ну, як все прийшло, все гаразд? Не зовсім. Що ти маєш на увазі? Ти не бачиш? Гривз нічого тобі не збсував? Як вона могла пояснити, що з нею сталося? По телефону це призвучало б безглуздо. Ні, я бачу, чудово бачу. Просто всі сестри схожі на тварин. І Гривз теж. Він фокстер'єр. Один із цих маленьких джек раселів, з якими ходять на полювання. Про що заради всього святого ти говориш? У той же час він говорив щось секретарці, щось про ділову зустріч, і за його тоном мадіве стало зрозуміло, і вона вибрала саме невідповідний момент, щоб йому зателефонувати. Що ти маєш на увазі, який джек-расел?» Джекрасел? повторив Джим. Мадаве зрозуміла, що все марно, треба чекати, доки він приїде. «Тоді вона спробує йому все розповісти, і він сам розбереться, що і за чим». «Немає значення», – сказала вона. «Поговоримо пізніше». «Мені справді дуже шкода», – сказав він, «але я справді страшенно поспішаю. Якщо лінзи тобі не допомагають, скажи комусь, сестрам, старшій сестрі». «Добре, добре», – пообіцяла вона. І далі відбій. Поклала слухавку – Взяла журнал, вірно залишений одного вечора самим Джимом. З радістю побачила, що їй не боляче читати, і що лінзи нічого не змінюють. Чоловіки та жінки на фотографіях були нормальними, такими, як завжди. Весільні групи, прийоми, дебютанки – все було звичним. Лише тут, у лікарні і на вулиці, зовсім люди виглядали інакше – було вже далеко за північ, коли до палати зайшла старша сестра, щоб поговорити з нею. Мада впізнала її за формою сукні. Овеча голова старшої сестри вже не здивувала її. Це було неминуче. «Сподіваюсь, ви всім задоволені, місіс Фест?» М'який голос, запитання, натяк намекання. «Так, дякую». Мада Вест була насторожена. Сердити старшу сестру було нерозумно. Навіть якщо це справді колосальна змова, краще не відновлювати її проти себе. Лінзи садять добре? Чудово. Я дуже рада, операція була важка, і ви так мужньо поводились весь час, так терпляче чекали. Ось-ось, подумала пацієнтка. Улещує мені. Теж входить у гру, мабуть. «Ще кілька днів, – сказав містер Грифс, – і вам замінять ці лінзи на постійні?» «Так, так, він мені сказав. Шкода, що ви не бачите всього в кольорі, правда?» «Ну, поки що я цьому рада». Відповідь зірвалася у неї з губ, перш ніж вона встигла стриматись. Старша сестра розгладила сукню. «Якби ти тільки знала, як виглядаєш зараз із цією тісьмою під підборіддям, ти б мене зрозуміла». Подумала пацієнтка. Місіс Вест, старшій сестрі явно було не по собі, і вона відвернула свою овечу голову від жінки в ліжку. Місіс Вест, я сподіваюся, ви не образитесь на мої слова, але, але сестри в нашій лікарні чудово виконують свої обов'язки, і ми пишаємось ними. Вони працюють багато годин, як ви знаєте, і висміювати їх не дуже делікатно з вашого боку. Хоча я впевнена, ви просто хотіли пожартувати. Бе, бе, бекай собі на здоров'я. Мада Вест тиснула губи. Що ви, що? Я назвала сестру Суітінг кішечкою? Я не знаю, як ви її назвали, місіс Вест, але це дуже засмутило її. Вона прийшла до мене, мало не плачучи. Точніше, пирхаючи від злості, фиркаючи, випускаючи пазурі, Її вмілі руки насправді... Кочачі лапи. Це більше не повториться. Мада твердо вирішила нічого більше не говорити. Вона не була ні в чому вина. Вона не просила вставляти їй лінзи, які спотворюють людей. І їй ні до чого, ні обман, ні вдавання. «Мабуть, дуже важко, – сказала вона, – отримувати таку лікарню». «Так, – сказала старша сестра, – сказала вівця». Нам вдається досягнути успіху лише завдяки чудовому персоналу та сприянню пацієнтів Слова були сказані з метою вколоти пацієнтку Навіть вівця може образити Сестра, сказала мада Вест Давайте не сперечатися А скажіть краще, яка мета цього всього? Мета чого, місіс Вест? Цього маскараду, цього блазенства. Ну ось все сказано вголос, щоб підкрепити свої слова, вона вказала на голову старшої сестри. Чому ви обрали саме цю зовнішність? Це навіть не смішно. Настала мовчанка. Старша сестра, яка хотіла сісти, щоб продовжити розмову, змінила намір і повільно попрямувала до дверей. Усі ми, які отримали кваліфікацію у лікарні Святої Гільдії, пишаємось нашою емблемою, сказала вона. Сподіваюся, коли ви залишите нас, «Через кілька днів, місіс Вест, ви будете згадувати нас із більшою поблажливістю, ніж зараз». І вона вийшла з кімнати. Мада Вест знову взяла до рук відкритий журнал, але читати його було нудно. Вона заплющила очі, знову відкрила, закрила знову. І якби стілець перетворився на гриб, а стіл у стоксіна, можна було б звинувачувати лінзи. Чому змінюються лише люди, що з ними не так? Вона не розкрила очі і тоді, коли їй принесли чай. А коли люб'язний голос промовив «Вам квіти, місіс Вест», вона чекала, щоб голос вийшов із кімнати. Гвуздики від жима. На карті було написано «Підбадьорця? Мене такі погані, як здається». Вона посміхнулась і сховала обличчя у квіти. Вони такі природні, жодного обману, ніякого дивного запаху. Гвоздики і були гвоздиками, запашні, витончені. Навіть чергова сестра з головою поні, яка зайшла, що поставити їх у вазу, не викликала в мади роздратування своїм виглядом. Та й чого б така доглянута маленька конячка з білою зіркою на лобі? Вона чудово виглядала б на церковній арені. «Дякую», – посміхнулася місіс Вест. Довгий день повільно добігав кінця. Мада з занепокоєнням чекала, коли настане восьма. Умилась, змінила нічну срочку. Її охопило дивне тривожне почуття. Їй тільки зараз спало на думку, що за весь цей фантастичний день вона жодного разу не згадала про сестру Енсел. Мила, чарівна сестра Енсел. Її утішниця – сестра Енсел, яка заступає на чергування о восьмій вечора. Вона теж бере участь у змові – Якщо так, мада вез змусить її розкрити карти. Сестра Енсел не стане їй брехати. Мада підійде до неї, покладе руки їй на плечі, торкнеться маски і скаже «Ну, зніміть її, ви мене не обдурите». Але якщо вся річ у лінзах, якщо вся вина падає на них, як це їй пояснити? Мада сиділа за туалетним столиком, втираючи в обличчя крем. І не помітили, як відчинились двері, і пролунав знайомий м'який голос, чарівний голос. «Я ледве могла дочекатися, мало не прийшла раніше, але побоялася. А ви подумали, що я боягузка?» І перед її очима, за спиною, в церкалі, повільно виникла довга плоска голова. Шия, що звивається, гострий роздвоєний язик, він висовувався, облизковично ховався в роті. «Смія!» Мада весь не ворохнулася, лише рука продовжувала механічно втирати в щуку крем. Зате змія ні на мить не залишалася в спокої. Вона крутилася і звивалася, наче хотіла розглядіти всі баночки з кремом, коробочки з пудрою, флакони з парфумами. Приємно знову бачити себе, як безлуздо, як жахливо чути голос сестри Енсел, що долинає зі зміїного рота, Одне те, що при кожному звукові її язик рухався туди-сюди, паралізувало Маду. Вона відчула, що до горла підступає нудота, душить її, і раптом фізична реакція виявилась сильнішою за неї. Мада вест відвернулася, але тут же міцні руки сестри підхопили її і повели до ліжка. Вона дозволила вкласти себе в ліжко і тепер лежала, не розплющуючи очей, Нудота поступово минала. «Підолажна моя, що вони вам тут дали? Заспокійливе? Я бачила призначення у вашій карті. Цей м'який голос такий спокійний і заспокійливий міг бути тільки у того, хто все розуміє. Пацієнтка не розплющувала очей, не наважувалась на це. Вона лежала, вона чекала». «Це було вам не під силу», – був далі голос. «У перший день такий важливий спокій. Чи були у вас відвідувачі?» «Ні, все одно ви потребували відпочинку. Дивіться, наскільки ви бліді. Вам не можна показуватись містеру Весту в такому вигляді? Мабуть, мені слід зателефонувати йому і попросити не приходити». «Ні, будь ласка, не треба. Я хочу його бачити. Мені треба його бачити». Від страху мада розплющила очі, але не встигла вона це зробити, як до горла знову підкотила нудота. Зміїна голова ще довжа, ніж раніше, звивалася над коміром сестри. І мада вперше побачила крихітне очко завбіжки шпилькову голку. Вона затиснула рота рукою, щоб не закричати. «Щось вам зашкодило», – сказала вона. «Це не заспокійливо. ви часто брали його? Що у вас було сьогодні на вечерю?» Варена риба, я до неї майже не торчалася.